Через те й з'їхала з села в Білорусі до дочки. А тепер його рана. Ліна. Ні, він уже не засне. Василь Федорович встав, не поспішливо вмився, поголився. Колись, коли часу було багато, поспішав. Тепер, коли його залишилося мало, в нижній половині склянки та ще й пригірклого з гущею не квапився. Дивився в дзеркало, бачив своє обличчя з крупними рисами і вперше помітив, що власні очі смутні. Смутні чи добрі? За довгі роки важкої роботи в колгоспі одвик від такого виразу очей. Чомусь пригадувався ратушний. Його жарт на якомусь засіданні на адресу голови дружби. Дідько його знає, на чому він тримається, не кричи, не лається. Ратушний, звичайно, перебільшував. І перебільшував навмисне. То тільки секретарева мрія про розважливих голів колгоспів і неспішну роботу, яка возвеличує людину, робить її мудрою, доброю, проникливою. У їхньому районі є такий голова, в шляху Ілліча. М'який, сором'язливий. Ото вже і грекові загадка, як він головує. І вже сьомий рік, і колгосп поволі міцніє. Сам ратушний, хоч ніколи не підвищує голосу, не грюкає кулаком по столі, чоловік міцний, принциповий і навіть упертий. Проте, мабуть, і непоспішливість у роботі, і все інше залежить від вдачі. Василь Федорович скипав швидко. Тоді йшов на правці і міг наговорити зайвого – як тепер кажуть, наламати дров. Щоправда, з роками отако на правці ходив щораз рідше. Навчився гасити гнів. І час вибору хідників подовшав. І вже знав, куди хоче пройти, і що знайде наприкінці. Хоч і надій йому кортич вчинити наперекір усьому, навіть собі. І то теж у нас. Воно в нас невідоме, небезпечне. А може тим і гарне. Все це він додумував, косячи в саду під яблунями конюшину. Косив, здається, вже в четверте за літо. Конюшина росла, мов, з води. В колгоспі так не росте. Вже розпочав останню ручку, коли внизу на ставу пролунав постріл. За хвилю ще один. І Василь Федорович в одну мить пригадав, що сьогодні відкриття мисливського сезону. А на колгоспному ставу весною... Загніздилася качка І вивела каченят Вони плавали поруч свійських Майже перестали боятися людей І зараз хтось підло користається. цим Опам'ятався, коли вже біг стежкою до ставу Він брів по груди в тумані А на ставу панувала тиша Але не спокійна, лагідна, а погрозлива ламка Вона починалася від рушниці З закладеного в неї патрона Пороху якому Міг спалахнути в будь-яку мить. Тиша обманювала жертву, але не могла обдурити Грека. Він знав, де сидить мисливець, і майже здогадувався, хто він, бо пам'ятав учорашню розмову в конторі, і скаргу на те, що ніде полювати. Мабуть, краще було б вернутися, але він ішов. Попереду сухо тріснуло, хтось звів курок. Грек зупинився. Туман перекочувався йому через груди. Василю Федоровичу здавалося, ніби він пливе через річку. Тепер тиша аж вгвинчувалася у вуха. Попереду за два десятки кроків погойдувалася гілка верболозу. Той, хто сидів під кущем, бачив його. Він би давно мав устати або хоч попередити голосом. — Ну, чого ж Стріляй! — сказав грек і ступив уперед. Гілка верболозу тріпнулася, поруч неї виріс сірий кашке, обличчя, плечі. Василь Федорович крякнув від здивування. Він сподівався побачити іншого браконьєра. «Ей, чоловіче!» Тромба вдав, що не впізнав грека. «Одійди від гріха, не полохай качок! Тобі не соромно? Вони ж майже свійські!» З серцем сказав грек. Діти її хлібом годують. Все одно вони поки що не приписані до твоєї птахоферми. Голуб говорив ти, бо стояли в кущах, і він тримав у руках рушницю. До нашої Родіони ти все не звикнеш. Мені просто гидко дивитися на твій промисел. Не дивися, спокійно мовив Тромба, повертаючи голову в бік ставу. Забирайся геть. Гукнув Василь Федорович, поки я не побив твою люшню і не загилив тобі по потилиці. А ти спробуй. Василь Федорович рушив до нього і голуб відступив. Він повернувся і осокою навпрошки побрів на гору. Василь Федорович йшов паралельно йому, метрів за двадцять по стежці. Так вони вийшли до городів. Даремно кипиш голову. Сказав голуб, зупиняючись Все одно тебе скоро виженуть Тобі від цього послабки не буде, буркнув грек Так що марно стараюся і пишеш писульки Я пишу писульки? В голосі тромби лунало щире здивування Ти мені голову жлобства не ший Як знаєш, махнув рукою грек і рушив угору «Е, ні, так не годиться!» – закричав Тромба. І в його голосі сплились злість і розпач. «Зачекай! Які писульки? Не писав я нічого. Я не боюся, я чоловік чесний. Болотом мене не обрискуй! Браконьєр, брехун, п'яниця, але не анонімник, не падло!» «Та ну тебе!» – махнув рукою Василь Федорович і швидко пішов до свого саду. Позаду гримнув постріл. Грек оглянувся через плече. Тромба вистрілив у власний картуз, підкинувши його вгору.